O dia 16 de abril na história, 1922, a União Soviética restabeleceu relações diplomáticas com a Alemanha quatro anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. 1934, foi criada a Aviação Aérea de São Paulo, a VASP. 1943. O químico Albert Hoffman consumiu acidentalmente o LSD-25, droga que ele havia criado em 1938, e descobriu seus efeitos alucinógenos. 1947 O milionário Bernard Baruch usa o termo Guerra Fria em um discurso para descrever as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética. O termo logo foi adotado em todo o mundo. 1982, a rainha Elizabeth II da Inglaterra proclamou a nova Constituição do Canadá e pôs fim à dominação inglesa no país. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.